Iksifar e të shirojt ju për Gëzoj, për suksesi në tuaj, edhe të ekipi tuaj për filminë në mesë, që në zë të kukëtuet nuk e shletë në suksesi juaj për edhe i gjithë filmet kosovar dhe shtjiptar? Po, është në këfalendere të juaj, po, me të qëtët është filmin e parë, edhe ime i Kosovës në Belen, dhe nuk e dhja Pasn, mirse, në pasënë, t'i qëta më të mirë, se filmin e partë me shkash në Berlin. T'i qëta e jarëzakon qëtë. Titulli qëtë në mes, an shfarë, um, në që farë, në nëmë këtonë këj titull, në cilin mes? Po në faktë ajo, sfida ma e madhe që në pasën, në film ka qenë me gjithë titullin që nëse filmi në vete ka mjaft tema, tema të mra që mund tëmë që se janë dhe disa tema globale dhe po ashtë është një tërëgjim lokal. Titulli jam mundu me është një titull që i përpshinë gjitha këto tema të mështë përshqatë mështë shumë të që nëse është filmi ka një bazë të madhe me trejtimin e migrimit. Nësi si këta migrantë jetojnë në mesë të dy vendeve, për nëjë asë mm. që e këni pa, këmi ka të boj edhe me traditin e ndërtimit shpive. Njëte, mm. edhe këta një, një farë formër për mesë këtyne shpive në lidhen me vendlinjën e tëne. Pra që e bojnë një arsuje për me orë në Kosovë, që edhe prindërit e të tëne insistojnë që ata me investu në vend vetë që mos me haru vendin. Dhe gjatë biseda me disa familjarë të më kujtohet një komend të njanit për të të në thëtë Nga me trup jemi në përëndim, po me mend jemi në Kosovë Edhe kjo më kallon një porosi që kjo film dhët me e fas një emën të tjilë Në mes që të mm -hmm. në faktat të në... ajonë si në ojënqë mm -hmm. dhe, dhe në, në, në mes në këptim midisë Në mesë shmështarë... në qendrë që është në shtë në shtë... Asë në në shtë në në në... Ba balar... Ba balar, e juh, e juh kanë të të duar... E juh kanë të duar... E juh kanë të duar... E juh kanë të duar... Ajo është në shtë adhe një... Pik tjetër për e ka më ka ardh ideja pas që e di me qitetin e Prizrenit, sidomos shumica e familjeve kanë probleme me ndarjen e pasurisë. Ëh. Mm. Duke filluar edhe një trajnim të familjes të më që do bvojim familjeve që kanë pas konflikte vogla funëy për shkak të ndarjes jo të barabartë të pronës. Mm. Pë kat ras baba e makan e ka hartu një shtëpi familjare por topse prop ka probleme konstruktore ajo shtëpi çit na bë themin atë shtëpi duhet të marr diku 5 netë nga secili secila familje bavet që ajo shtëpi të pra është një problem Sido masë në edhe në Prizren është mjaftë i vrejtën Kërën gjukatë e në me qindra lënë mm. që nuk kanë mujtë me u pastru Për këtë arsujë e kjo zgjidhe e këtune familje Mu ka do këtë një zgjidhe mjaftë e, e mirë që për me mbajtë familje në bashkë Për mos me pasë konfliktën e zhveti mm. Këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë Shënimin e këtij ka Linda. Kjo është nga 94 vaksëndësh. Aleikum selam. A pikërisht duhet të bëni pyetje për ndarjen e pasurive si cilë është sistemi në Koptu? Sepse në Gjermani, në Veru, në Veri, ka ein Studien Ideal i mah. Et hasën gjithë pasurinë dhe blerjet e tjera duhet të jain një profesion tjetër. Ndërsa në jukë të Gjemanis, pasuria ndahej midis të gjithë gjemëve um, që është disi më e drejtë, por ta edhe problemin që parcela të bëjën qëtëmon e më të vëgëla. Si mm -hmm. ka qenë në Kosovë? Në Kosovë faktë pasuria ndahej për të gjithë familje të barabartë. Mm -hmm. Si do masë të djenë, të saj përket vajzëve... Po, edhe këtë duhet të pyshje, për. ze keni patrilokalizmin që musë ja shkonë të vëndrejnë? Të vajzët, në qofë se i kanë kushtet e mira vajzët, ato automatikisht të rhiqën, betëm e vetëm që vlazrit të lumë të përmi. E dim, motrat kresisht janë matë ndishme nda i vlahut sësa vlahut nda i motrës, me këta e kam prej përvojës familjare, ku motrat për desit shumë ma shumë për që është e ndishme sësa unë, edhe në shumë raste ato tërhiqen vetë vetju mm. nda i sa bashkësorëtë e tëne kanë kushtet mire, në kësa nuk kanë nevoj me ndërhyjë në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 Me qenë edhe ajo barabarë. Po ajo një sen tjetër që deshta me përmendë... Se, paru, po ta dishe... Eh, si do dhe... Djo përmend e përmendë djalli i madhë dhe merë pasurinë. Tëna është një tradit tjetër që djalli i vogël duhet me ukurides për prindrit. Po mm. me edhe kja është një sen me, me rëndësi që... Sidomas... A të familje që i konë vizitu, ata që janë migrim, në posohën ka metë djali i vogulli cili kujdesit për familjen dhe për barvajtën e mm -hmm. procedurave shtëpijake, kështë. Drosë të të më dhendë, apo i madhi shpojnë um, e migrim? Po, i madhi edhe të tjertë. Ajo... Ajo që më kalon për shtypi edhe një sënë tjetër pëmënej të këto ndërtimi këtëne shtëpive ka qenë në solidaritetin mes vlasdhëve. Pëmënej nuk e këmë paracit në fin po ajo gjatë bisedave që i këmë pas është që në qafë se një një një vla nuk i ka kushtet e mira, vlasdhëve të tjerë një ndërtojnë vla të shtëpinë e njëjtë pëmënej. Apo bojnë marveshe, i të bojnë gjithë të folat se cili aksa ka, i vendt bon pola bashkë dhe vendosin të ndërtojnë katër pesë shtëpi një kat për secilin vetë pola të fillbashkë por është një traditë nuk edhi, një një e di a ekziston dekorime kjo për krahas jam mes vëllezërive respekti ndaj njëri tjetrit edhe në filmin e keni pas se si vendosin me ndrurgë dhe renditjen e shtëpive pas sa i kanë Pradit, filant të i voglit të madhe që edhe atyë mësë me pas debatë për mm. cila është shpija jene, cila është e jote. Po, po më ne është të me ndume gjithë që vetëm e vetëm me qenë në harmoni i familje. Ky ndëtim i shpive të parabarta, dyrësat duke në portruese surjale, a është dukuri e re? e pas luftës, du më thonë një zëvëndësim i kullës, apo ka egzistuar më fanë? Sa më kujtojt, ka qenë një familje dikut e qafa edulles në është në mësë Prishtinës e Prisrejnët, një pshatë. Ato shtëpi kanë qenë të mëndërtumët dikut në bitët të edhejt ose nëndhejt, sa e di. Po mrej, kur merë me këshirë, është një tradit e rejnë, Ka qenë edhe para luftës, po mm. për tash është në rritje e nësipërqë. Për mënaj se shohë jem shpesh, që unë ullëtoj mjaftë, pas që jam fotografë, ullëtoj mjaftë edhe shohë që është një trend një po, në rritje që ndërtojnë shtëpite një të akoma. Filmimet e keni bërë në gjithë Kosovën, apo në Bajonitë tësak të varën? Në gjithë Kosovën dhe në të gjithë astinë të vitit, mm. për të me vetëm me tregu procesin e jetës, kërën se kurvinë, këta në për për fësta e për gërënë. Mm. Nërën aspekt jete shub intressant e shtë konformiteti um, dhe individualiteti. Në nërën familje shtë thotë babai shtë pitë janë të barabarta, identike në gajashtë, për së ciljë kathedrejën të bëj brenda shvartë të shirojë. A është kjo edhe paskyra e madhënjeve familjarë, du më thonë, të të të rigojnë harmoninë, se bile konformitetin nga jashtë, por me gjitha të eksiston një farë individualitet të brendshë? Po, kjo nështëta është me reflektu jashtë, që ne jemi gjithë njëjtë, ne jemi bashkë, dhe ne respektojmë një në tjetërën. Dhe saj përket anës mërëndshme të shtëpive unë Prej filimit kom qenë e, mos me hy, pas që është Dhiçka private edhe nuk kom dasht me Me hy në fëtivatësin në fëtynë Ajo që më ka interesu më shumë ka qenë me E zgullu arsyën Edhe mënyrën se si funksiononi gjithë kë proces Po më ne saj përket pjesë së mërëndshme Ata e kanë tonë dhe veqë se cili mundët me vendës për vetë, për po prindrit dojnë me i po ata njëjtë, për po më nëjë si të që i konsiderojnë njëjtë si individ, nështëta dhe për jashtë dhe me i po ështët. Për po më nëjë brejët që fëmijët kanë një respekt njërëzakonisht të mënë, dhe i prindrëve që nuk dojnë me aprishë ata që ata sugjerojnë edhe është për në me më vlerësullë, po me lersu, në kohë në sotit nuk gjenë fmi që respektojnë atë shumë prindin në madhore, dhe në moshët madhore, po me edhime dhe na në Kosovë që rritëm i në qëtetë gjenëratat e reja nuk dojnë me ndihime dhe për shumë si gjerimet e përind dhe qëtë. A ka tëtu edhe një dalim më njësë qytetit dhe fratit sepse që shtëpi që keni filmur edhe janë nga fratit? Po, kërësisht janë diku 90%, po ka edhe shtëpi që janë ndërtu edhe në qytet. Mm. Po, po mënaj, po kërësisht është e vrejtër në zonat rurone dhe shumë. Trajëja e madhe që edhe dhe qartë në film, është që në shtëpit tëndë të tua me aqë shumë investimë dhe përkurese janë poshe ose të mbushurë vetëm me kujtime dhe shpreza që do të jetë er e argënë e këtyre shtëpive a katë djaftë që do të këtë jendjemt apo kamë në zi të shiten ose jepën me qira apo të shparë në no kebësoj që cë... Ato mujnë me ullëshu me qëra apo me ushitë. Për mëne gjithë sakrificës e kësa e është që këta djenë një ditë me u këtyë vendinit. Mm. Edhe unë besoj, apo shpresoj që këta kur binë me një moshë, pak ma, ma të rritën me siguri kanë me u këtyë. është ta jetën e pleçris me kalu në vendinit. Për mëne ajo është Ashtu si e kom pa unë. E saj për këtë fëmive të këtune djenëve, nuk besoj që ata dhe të këtëhen. Mm -hmm. Se normal, ata jo në rritë me një ambjend krejt tjetër, me një kultur krejt tjetër, dhe nuk e besoj që ata dhe të këtëhen. Po, këta fëmij të këtune babalarve besoj që do të këtëhen. Mendoj që si të mos për këta fëmij, ndër në përgjithsi për fëmij të emigranteve filmi juaj ka rëndësi. Yo, si, um, t -sh -t bon, fakt, Sotin, për të këfirë në shtëpi, për të të rekuë se shparë është Kosovë Qëshëta janë tërë dita qëshëtërënë Për fakt, filmini të të rekuën edhe fotografinë e kompletë balkonit sësë temë. Minën e kur e dihim që ndërë ditë balkoni për zbrazët edhe përshatërë atë embarkërë atërën e balkonit përshëndrojën. Shvojim lajme për shdo ditë, shvojim sidomos pasyrije se Kroacisë në bashkimin e Evropë janë diku 300.000 Kroatë kanë janë zhvendosë dhe Evropë. E dimë Serbia ditë a ditës, po që populohet, ku edhe Vëqic vete deklarantë thëtë nuk kemi ushtarë për me luftu, mm. sepse Egjithrinia ka hikë, e kemi Shqipëlinë në në në tjetër e kemi Bosnë në në në tjetër, për po mënej në një farëforme gjithë balkoni është, duke më bjetu prej emigrantëve, por të hyrat më të mlajë kanë prej remitencave që vinë, për më nëj, dhe dimë, se cili shtetë i Balkanit i ka problemet e veta, e kanë korupcionin, e kanë kan ide të jotë mira për tarnën, për zhvullim. Edhe kjo deshës deshët i detyronë, për më ne, njerëzit me gjithë zgjidhe vetë për një jetë më të mirë, dhe di që asë kush me qefë nuk e vend linja më shku me jetu di për se vend më të mirë së vend linja për marë well, parasysh, well, well. që farë është nuk mune shme gjithë asku. Më të duhet të kesh mundësi edhe në këtjetuar atë? Ajo është, ajo është, ajo është kryesore edhe ma e rëndësishme. Po, si që thash, këtë film e tragojnë një fotografi për gjithë shme komplet të balkonit. Shë mm. okay. interesantë të në gjojme se... Shparë sëpon, shparë um, situatë është kam brapa, gjërat që nuk shien, në shikim të parë, oh. gjërat që sidom osë të huaj që është huaj në këtë film nuk e din. Tëndaj edhe është një që pëcillet me shpjegimin për um, zakonin e gjëtimeve të shpjive të tjembe. Oh. Sa për filmin vetë, bërja është në është një film shumë meditativ, shumë i tjetë edhe bje në sy, sepse nuk mund të bjerë në veshë, heshtja, sepse edhe në burrat e filmuara heshtin dhe zëri i tyre vjen nga ofi. Shva të shironi të thoni me këtë? Një ja, prej svidave tjera ka qenë përmes zonit me tregu heshte në film, ne kemi punu mjaft diku afor dy mui kemi punu për me arrit efektin e zonit edhe përmes që shëta është përmes zonit jemi mundu me reflektu këtë zbrastiren që dominon në për këto kapsira edhe përmes qëtësis me me pa më mirë fotografin apo emocionet e brendshme të mia punë se si e shoh në vendin tim. Unai ajo dashëm zëshëm na jemi gjithë beedish që jetojmë në një vend që ka nevojë shumë me zhvillim që ka nevojtë, se cili plaj nëshme të kontribu atëri për me e bor një vend më të mirë, nështë dajo për nëve, për të fakten për më të të të të të të tonë, që më të të të të të tonë musë më detyru me ikromne, se cili edhe ajo është, edhe porosia jeme, që kom dashtë me vlonë ata, që këj vend, dita ditës po gërt, vend e për jetë ushën. Hmm. Кërë nështë nështë të gacimë fantastik. A jo, po më ajo ka qenë edhe esenca e qetësisë. Ëm. Mm. Domthonjë diçka që është sikur ishte duke vdekur, por kanë një gjallëri ka një më shpresë, më shpresë vetë ku ti më. Ëh, edhe normal, më ndjej prishët të qetësia së gjatë verës në Avilneve elegante direkt. Edhe vrant, mm. të ishte ajo qetësia. Më me shtukë shumë interesant edhe moti në film. Për tëve se gjithmonë moti është i vrejitorë dhe më mementja që ka qenë medashtje që po, ajo, në finisë gjithë shumë, dhe... ka edhe një stuhi. Dhe po, që li hapet vetëm në skenën, a... më të gjallë skenën e datësmës? Po, ajo është stili edhe stilë i fotografiës që në aplikojë edhe në punë të mija para prapje, pra drama dominantë në fakt filmi ka një formë poetike me sigurie, kë një vrejt ku përmes simboleve, simbolikave i trajtoj temat si që kë një parë jënë shtyllat në mes, jënë tlumbat si simbolikat të Migrimit, kër hi kemë edhe këthejën vetëm dy është pas të i problemi identitetit që kemi me përdojimin e dy flamujve Doja të bejepi këshë ish një pyqje fërkë që <tëmë> pra, pra filmi, si që thash, kanë vetër mjahtë shumë simbolika Dhe kanë një formë poetik e tonë dhe Apo si, si një poezi vizuale që, <tëmë> Bravo, besoj që edhe kjo cilë mos imaj gjepës shikë që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Po, ajo është impresionus e pak, në mënej fotografia e ka peshër më të madhe në film simetria, Ti për, kompozicjoni, simetria, fërëndë. Ti që përmenda, për flamurët është rëtë për reagime? A ka pasu reagime të gjamanëve, të huajve, um, sa u përket flamurët e ka kanëtë? Po, akomar nuk e kemi pasë, sonte dhe të kemi, shpa qënë publike, për e të parë. Nuk i kemi pas, po ato e konsideroj, po dal nga dal Kosovartë kam fillu me pranu, e pranu flamurin e Kosovet në qëta më shumë për shkak të sukseseve që i kemi pas në sport, për qëme në futbol dhe në... <laughs> me weil Lina Kennedy damit ne aber auch fara një viti tak a shumë ka qenë këo medali er e arrte Gotzos në lojërat olimpike de dritte edhe ta fara soja këtu sukses në vitin me von sukses në Berlinale Që është edhe pjesë marja, në afimimin e Kosovës në skemë ndërkomtare. Ashtu është, përmenej, si që e përmenë në kërra sporti dhe njerëzit kam fillu me pranu këtë flamurin e rrisë. Gjithë e dim që është një flamurin imponum për bashqësis ndërkomtare dhe asë një një prej nëshë nuk e kemi gjithë vetë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Asë një popël nuk e respektojnë mm. Asë njërë nuk mëndët në gjithë vetën atëtë Edhe këta e kom pa dhe unë si një problem i shuqnistë tonë Që akoma nuk mëndë në vendosë me cilin flamur Edhe kemi evrej mëndasë më përshemulli përdojnë të du flamur Që me respektu edhe këta edhe atëtë Ja, um, e më Duhe edhe të në pyshja për... Um, A të planet emeteshme që ki keni me filmin? Um, A nga planet për, për hapjen dhe Shvaqin e ti ěoftë në Kosovë, ěoftë, ëduraj Më ta që tim ça i kemi të konfirmu me në të gsash festivalet të të tjeje no depre, në Finland si festival. Po, tam pere dhe tjetë, në Zagreb doks do të kemi të mjerën regionale Edhe në ditët e ashme do i publikojmë, pasë që janë regullat që nuk mujmë dhe i publiku para se ti publikojmë dhe ta Edhe në Kosovë, besoj që do të bëjmë një shfaqenë Prishtina, një shfaqenë Prisranë, kështu saper, e sapët publikën lokalë edhe ma ndej dhe të shojnë, po filmit dhe të ullëtoj mjaftë, sa e shojnë, dhe të ketë një rrubë të gjatë, në siguri. Sa interes ka në përgjërësi në posot për filmin në shkurëtër? Si poezia e filmit? Po, të ketë ditë që janë a vend i vogël, edhe kemi një bugjet jo edhe ashtë të madhë, sa i për ketë të përdimit. Filma besoj që Mënyra ma më e mirë edhe ma e letë është me përkra ma shumë filmin e shkut, asë që edhe dëpërton ma letë edhe mundet të arri në audiencë, në audiencë të më të gjanë, ma shpejtë. Po normal, edhe filmi gjatë e ka rëndësin e vetë tjetër, po që kërkon ma shumë investim që për Pasovë është për, për ma problematike. Pak po produksion nuk mundet me realizu një film një film një, një soj për këtë filmit shkurt. Filmion është një shemblë që me ekip lokan, komplet lokan mundesh me bo dhe gjanat e maja. Mendoj që du të kishtë interes të madh edhe për emigrantët dhe fëmijët e tyre edhe për gjemarit në përgjësit të njihet kine maja kosovare më shumë këtu. Um, kam munisper si punimi qoft me kanalin televiziv qoft me organizatator organizata si qe mu kinemateka arsenali po jo fakti se per kosoven shum njerëz nuk din akollo nuk ka dalur shum Po ne kemi prodhuar mjaft filma që kanë pas suksese, po akoma as shumë pa tregime që mund të më dalin tek Kosova, sëçi kanë nevojë drejt me pa. Edhe gjithsesi duhet të ketë një kaç punim. Po fakti që jemi akoma shtet i ri dhe tek jemi duke u bën tard në disa organizata evropiane, si është media, si është creative Europe, që ne shtalla mund si më të mira për për bashkëpunime me organizatat tjera të Evropës, besoj që brenda dy viteve do të kemi më shumë mundësi që të kemi bashkëpunim me organizatat dhe të fillojnë të rritë të bashkëpunojnë mës neshë. Në ne, ne si Dokufest të kemi disa projekte ku i nëzisim të rritë, i edukojmë atasës si të bëjmë filma edhe mund të thamë që Ka qenë një, një ndër projektet më të sukseshme, ku kemi arrit filmat e njënës prej Gjenerat, 6 filmat i dërgojmë në 36 festivalet me mbarë botën. Po më nej edhe ajo është e armja e Kosovës është e trit, e në duhet gjithë që ka me voqë, ata me pas mundësi dhe pas kushte për me, me funu edhe me zhvillu vendit punë mes mund të jetë një niceshmë shumë në bar, edhe a lexova që Ministria e Kulturës ka shtuar buxhetin për filmin. Po. Po një çdo sukses i kinematografisë është sukses për po çdo për po çdo filmers, për çdo punës, po sa më shumë të njerëmë me lajmet mirar, nga kinematografia dhe përkraja e shtetit me siguri që ndo tjetë më e madhe. Kjo ndodhë njajt edhe në sport sa më shumë që kanë sukces sportistit, aqë më shumë edhe ata që problemen edhe nga shtetit edhe nga gjithë. Ta edhim gjithë mon ata që punojnë, ata gjithë mon fitojnë dhe nuk ka ndo një filosofia po është më rëndësi që duhet me në tjilë gjithë në në fillim më punova më më seriozisht dhe më punova më për të qenë të certë se çetë të zëre besa do të tiroh. Këri pemë ndofron Limin e filmbërsve të rinj. Ai jeni edhe ju i përfshirë në këtë edukim? Po, unë licencoj ë lëndën e kamerës, përdorimin e kamerës si Aplikohet si praktikohet teknikat e gjyrimit filmit, kompozicionim të obrërëm. Këmë me kemi një gjdo vjetë të organizojmë i bledhim të të të zanëse dhe ta i marim atë e ertësisht të shkollave Mes me të mesme dhe gjithë ata prej zerës dherën e editim i edukojmë dhe nga gjash muaj. Dhe pas që të realizojnë filmin e tynë, premjerën motrore e bojmë në Boku Fest, me pjesmarin e tynë e bashkë edhe prezentimin, dhe pas taj e këta filmat e fillojnë të distribuajnë në për festivalje, krysisht të festivalje të tërinjëve, të, të regjistuar me tërinjëve. Super. Kjo është edhe një projekt që blenë me për mënë. Mm -hmm. mm. mm -hmm. A është e refarë të jeni një gjemë një? Jo, dhe si antar i Dokufestit një tullëtëj shpesh Edhe vend një jemi preferuar në Gjermani është Hamburgë mm -hmm. që jenë dipu 4 apo 5 herë Në Hamburg Shorthfield Festival për i kemi adhe partner të Dokufestit Në mm -hmm. Berlin është të heraj dytë, vjet ka qenë heraj për që të qenë Më më duke, si ju duke në jernësit Këmë shumë shokë në Gjermanië, dhe gjithë janë jarëzakonishtë të mirë pëminejë. Janë mjë këpëritë, sidomos kolegë në Hamburgë kemi respekt jarëzakonishtë të mabë. Këmë edhe bëjmë exchange, ata vinë në Prizrenë në shkojë në Hamburgë, kemi bashkonuar për është me ndrimi në filmave. Kemë sfat të filma në favor, atë kemë sfat të filma gjermanë mm. po, për zgjendje, qendër e kemi në bashkëpunim gjarza kolektivë. Në sfat të filmit Adotte Wien Donje Pray DMW, për balanë vete filmuar që janë në diaspore. Po, lën përmendni se dy vëllezër kanë ardhur dhe me veturë prej Rumanisë mm. atë punoj fort aty në Rumani pranë pes vëllezër të cilët janë në fund filmit. Gjithë janë të shpëndarë në Slovakia, Hungaria, Rumania Edhe dy për e tyre kanë vendosë Në ardhe dhe sonte do t'i kemi në Shfaqe Super, për këtë Shfaqe Por edhe në përgjithsi ju urojë shumë suksesë Gjithë të miret Edhe faleminderit për filmin e bukur Faleminderit, ju beshë